]agoaz, bagoaz, bagoaz Kolpe, kolpe, kolpe Kajosita josi, zareak josi Auta osa llebada Eunda 6.14 maritimoan Eta chanchakun.com Egunean baita ere Baita ere zinziliken Ostiraletan eh, sa... Arrachaleko zazpietan Euskararen abada Horratza zaz Eta Bueno, bueno, bueno, bueno Hemen gaude, gaurkoan, triplete egin dugu eh, Nere hondoan, eh, cristalaren en besta aldean ¿Cristalaren en besta aldean? Cristalaren en eh, besta, eh, besta eh, aldean, esan, eh, te es, ah, va, vale, vale, vale, barnean Eta bueno, ba, bueno, nere hondoan, esan, vale, guau vale, una gorrucheta ahí, hemen Eta, boite, beste, beste, beste aldean, edo, esan gugu Va, ahí, aspaldico partes, peñate. KOLPE, KOLPE, KOLPEKA Joxi eta joxi zareak joxi KOLPE, KOLPE, KOLPEKA ZUBI, ZUBI Horra zataz izango gara Palkalzao Bueno, eta gaurkoa konbidatu berezia daukagu Maite Goñi izango da eh, Maite, kaixo. Jo, zer <risa> <risa> bueno, Bueno, baya, paperak hemen elkartrukatzen dira, eta osean, ba, batzutan elkarrizketatu, beste batzutan elkarrisketatzaia, segura eskituko dugu zaizu egunen batean hemen egoten, eta neri elkarrisketatzen igual. Ba, ba oso gert, gustora egin godez, balakizu. Gertatu izan da, hemen etortzen denak, marroia egokitzen zaio, eta ba, izan daiteke elkarrizketatu edo elkarrisketatzaia. Eta gaur, noski, oski, ba, maite goini, denontzako ezaguna, ba, bere, bueno, dituen proiektu, milaka proiektu horien gatik, <laughs> Baina batez ere, hezkuntza munduan egiten duen eh, lanagatik eta euskararen arloan egiten duen lanagatik. Baina, bueno, hobe eh, ez, bainat? Bai, hobe maitek aurkestea bere burua, hemen gombidatu guztiek egiten duten bezala. Uf, ba justi hoxe da... Gutxiengusten gustatzen zaidan gauzetako bat, e, etiketatzea, aurkeztea, e, askotan esaten diatenen nolako bakizuegoain, olako, olako saiotan jotentzeanen eta e, lan batitzea edo zengoza eta venga, eh, bakoitzekin goduguin gure buruen aurkezpena ta ni beti ote naiztesiatzen mesedes bukaude dilla denbora. <risa> ez iristeko neretsanda da, baina bueno, bai. Esango det eh ordiziarra naizela. Ordan jaio eta hogei urte egin ditut profesionalki jakintza ikastolan. E, ordizeko jakintza ikastolan batzilergoan Euskarak, latina, gaztelania, zoinketa, hezkuntza fizikoa denetik eman dut eta duela bi urte, ba, e, Mondragon ibertsitateean hasinintzen lanean, batez ere ikateak hezkuntzan eta lor horretan, eta, bueno, jarraitzen dut, e, zati txiki batean, nire hortiziako jakintzik astolan, eta hortxe biltuena izbultaka, eta gero Mondragon Unibertsitatean, ba, ikateak hezkuntzan eta gero e, formazioan, ango irakaslen formazioaz arduratzen naiz, neurri batean, eta batez ere online e, irakasleak izateko tutorizazioa egiten dutez, horrelako kontuak. Milaka gauza, ez? Bai, baina hori alor profesionalean, eh? gero jarraituko banu bestelako gauzak, bauri, <risa> <risa> ba, saskibaloila eria izanai, zantzaria, <risa> bueno, pia bat, gauza, hori lakoa, saltxera xa marra bai. Ondo, eta nola iristen da, ni guintzat e, euskera eragasleen perfila, nik ezagutzen detena, nire iragasleen izan diena, ez da inundik ere perfil teknologikoa. Nola iristen da, ikastola bateko, E, euskerako iragazlea euskera eta beste nolazkotako iragazlea izandakoa, dakoa e, horrela, teknologia berrietan eta nola baite eredu edo izatera? Bueno, ez da kontua nola iristen da baizeik bizitzak nora eramaten zaitun Eta nere kasuan oso oso garbia izan da hori. E, gu haszi ginen e, ordizako jakintza ikastolan izugarrizko aputu eginzan garai batean eta jarraitzen du. Apustorrek ba, teknologia berriak e, izan ziren letasun bai zuzendaritzaaldetik eta bai ikateroak taldetik, horre ikatero bat genuen oso saltxeroatzena eta pixka bat ba, beste bi ere sartu ginen berarekin batera blog bat sortu genuen eta hor, e, gara jortan koenzituzuen ninaiko desesperatutan hebielan ere batxillergo bigarre mailako ikaslekin ikusten ituelako desmotibatu eta pasiori gabe eta horrek eren amaten ninoen ere pasio gutxi hori ba, e, ba, ez nuela topatzen inondiken ere eta bitartean ezagutu nuen teknologia berrien mundua blogetatik azita Eta hortik hasi ginen sakontzen, sakontzen, e, giesateko eh handik urtepare batera hasi eta argia sariaman tziguten, hezkuntzan hasi ginen eh, blok batekin ikateroak esan eh, dudana, eh, ba, komentatzen, txaltsiatzen genituen tresnak, egiten eh, genituen ausnarketak, proba, gelara eramaten genituen eh, jarduera, jarduerak ikatek baliatuz ba pixka, komentatzen eta pizkanaka pizkanaka joantzen gure inguruan sortzen olako ba, komunitate txiki bat Eta, eta ari horretatik tira eginez ba etorrikozea ba irakustea egiten ari zarena ona Eta gero beste toki batera, eta gero, ba, areago <laughs> eta gero azkenen, ba, Olaxebilina iz euskalderri osoan zehar, bai, teknologia berrien inguruan eta azkenean, ba, Mondragonen Unibertsitatean hango. Horrelako saltetan sartu bat ezari izango gustatzen zaizulako, ez? Bai, ez da gustatzea, hori baino gehiago da. Mm, da pasio. bai, nere usteazu hau bai da pasioa, ez? Mm. Eh, nik adidez, euskal filologia ikasi nuenean hasieran eta gero ingelese filologia ba ez nituen bizi horrela ba, ikasi nuen, baina nik eh, reglatu gabeko nere irakaskuntza oraingoa asko ere haundiagoa izan da izan da benetan, ba, nahi izan dudalako ikasi dudalako, eta benetan horrek ba, beste apustu batzuetara eraman hauaz Orduan, e, ikustetik momentu batean e, nola bait e, e, desmotibatutako ikasletatik eta hortik abiatuta Irizen zazte, zuen proietu nagus gira kasu horretan euskal jakintza hori zena, ze bai, gururekin edo bai, e, kontu izan zen oso kurioza bueno, ez, oso pentsatuta eta oso hausnartuaz eh, blogarekin gendenik ikateroetan eta hori eta beste bi lankidek Mikelek eta Jokinek animatu ninduten ba, e, esaten zuen, ba, bloga oso tresna egokietzan itxek euskal izkuntza eta literatura lantzeko, eta bar, eta hor du nu da oso bat pasa nuen, bueltak ematenia nola egingo nuen, baino garai hartan ez dukane erreferentziarik eta esaten nuen bueno, A ber, nik nola egingo dut, nik testu liburuaren erreferentzia nuen, eta sezenen nola egingo dut testu liburu oso bat, pasatzeko blogera, eta bat. Gauda oso hartan, ngoatzen naiz gainan ere, gora izan ikuela, eta pentsatu nuen, guk egingo genuela gure bloga, guk egingo genuela gure li, testu liburua edo, Eta orduan kurrikulumak eskatzen zituen eduki horiek beste modu batera landuko genituela teknologia berrien laguntaz eta horrela joanitzen sartzen gero eta gehiago eta gehiago eta aurkeztu nuen proiektua ikastolan hori e, oso importantea da esateaz ze zuzendaritza taldeen laguntza osoarekin eta lankideen laguntzarekin ze bestela oso garaia hartan eta itze ari garaia 7 8 urte oso zaila izan esatea Euskerako klase batean ordenagailua behartzenuela eta asteko 3 orduetan uztea guri ordenagailua eta ez ba marrazketa teknikorako mm -hmm. edo beste zertarako. Orduan horrela ginen, ba gu, gure material guztiak e, sortzen, helburu oso konkretuekin Gok nahi genituen bai edukiak landu beste modu batera e, metodologikoki pauso bat aratago joatea ikatez baliatuz eta batez ere euskera izanik nire alorran enituen ba, bi alorroiek batu eta sarearen, sarean dagoen euskeraren presentzia oso oso eskasiak arai hartan orain badago asko ez gehiago baina ez e, irak munduan ariketak jatu bate baina gehiago komentatu izan dit Ola, Euskera edukiak eta biltatzean euskal jakintzara iristen bai. dela azkenean hori ere lortzen da gutxi zelako lehenagotik hori bai, da. da. Eta bueno, hor e, garai hortan e, denetarik eh hasi ginan egiten, ikaslek sortzen zituzten ariketak, nik nere gidaritzapean, zuzendu denak eta garbi genuen bai ikastaleketanik, ba, ba nai genuela, ba, dena sarean jarri Creative Commons lizentzia lizentziekin. Eta hortik Hortikakasi zen jendea erabiltzen eta gureez ustekorako, ba, blogean idazlei buruz idazten genuenean, ba, idazlek beraiek erantzuna uzten, mm. edo elkarrizketak egiten, edo ariketak eta gaur egun e, ba, aste ontan adibidez. Ba, gorkak badaki oso ondo ze eskerrak ni gorka aldamen dauketenik eta soko hor ere eh, guainere zerbait mala malwareo aida labanatzen euskal jakintzat hori ba, egun batean balin badago ez dagoela operativo mm. jende de xentek, ba, idazten du esanez ba ezingera sartu eta bar, ba, ja. egunero, egunero, ba ba egunero bai, bai, egunero ba da e, ordua gainera jende asko pentsatzen du euskal nola izena dan pixka bat hondixamarra eta ez dauke hola azir, bai, bai eskalar jakintza ematen du ez dakiz zer baina kontu da guri kastola mm. jakintza dela taorti no. euskera eta jakintza etzeuken beste misterioek baina ematen du euskaltzaindiantzeko zerbait edo edorrelako zerbait bueno eta lehen ez dugu esan baina gaurko musika bueno komendioa go jarraitzen ditugu beti eta kaso honetan maiterenak izan dira bueno guk grabakizugu baina maiteri ah, ondorio izu zaio anteseri maianari izango da Gaurko musika ekarriko diguna eta bueno, eh, zer zer esan deskakezun ni buruz, Maite. Abestia antzun da gero? Ez, ez, ez. ez, ez, ez. Ah! Abestia horreinik ah, batzuk ki. aukeratuko ditu. Ah, vale, vale. Baina ez, anari diguruz. Bueno. Ze harreman, zergatik aukeratu. Bai, e, bueno, horrek ez deta aukeratu ondo zendezen bezala, baina... Zergatik aukeratu ba, gu... Ba, ba, anari lagunagadu dala eta gainera asko gustatzen zaidala bere musika. Eta horretan implikazio desberdinak daude. Anarik zuen lan erekin, hor ditziako jakintzik astola, eta... Zebra diskoa idazten ari zenean, e, berak e, letrak egin ala ematen tzezkigun irakurtzeko, bueno, hiru hiru irakasleeginen, ba, askotan geratzen ginenak eta irakurri ta bestea ta bere letrak eta bere kotxean entzun eta bueno, primiziak mota guztietako izan ditugu, ez, Anariren lanarekin. Ta ordun eh Anari, nik e, asko maik edet, eta gero joan egintzan ikastolatik, eta nek gustauko litzaidake musika munduan ez egotea lanen beste zertan. Makarrik musika komposatzen dirupioa diren beste horrekin, edo bintzat e, bitzitzeko lain, e, ondo, eta asko gustatzen zezkiz beak egiten ditun, letrak, adibidez, nola, eta beak ere zepazioa jartzen dion, mm. e, ba, kontuari, ez da? Eta orduan, ba, opadio dut, onena, asko gustatzen zailbait. Bueno, va, va, Eundasei, Punto Zorzi, Frecuencia Marítimo TIC, Isla hau de, tamen jarra dugu maiterekin eta guazen ba, e, meñat bai, bueno, bueno e... <risa> bai, ez oso interesarria da nire ustez e, Euskal jakintzak nahi komentatu izan diate ere, ze, bueno, azgen Euskal Hakintzak en proiektu ezaguna izatean ola batezera euskeraz mugitzen ean jendean artean eta jende asko egiten ditu komentarioak eta beti positiboak egi esan Eta komentatu izan deate, nola, Euskal Jakintzabeak ikasleentza daukan e, garrantzia edo daukant potentzialazen. Nola baita, e, lortzen dula ere ikasleak bereaien burua gai ikustea hainbat gauza egiteko, ba, elkarrizketa eta egiteko, pertsona Hori, ezagun batia digidez edo. Eta horrek ematen dien, zera, oidea helburutako bat... Bai, zalantzari e, gabe bai. Hmm nire ustez e, nik nuena ondo ikusten nuen batere, zitzea batere gustatzen aprendizaila pasiboa eta jendea jun da eta bar orain batzuek egingo dute gehiago, beste batzuek gutxiago baino hain e, gutxi gustatzen zaidan zaitan hau bota behar de dala empowerment edo deitzen zait alduntze hori euskaraz eta asko gustatzen zaitu hori ez, beraiek sinistea egin dezaketela lan bat eta nik ainera Ez da bakarrik sinistean, nola prestatzen dituzten lanak egitea elkarrizketa bat egin behar dutenean, e, ikustekoak dira ze, ze buru jatek egiten dituzten, ze galdera egin, esaten diet mesedez horrelako jendei ez denbora, zidenbora, zaitzez tejun eta kaldetu zer lan egin dituzu, ez ez, ez e, e, oso ondo prestatuta jaman behar dituzu, eta gero, hoi da zati bat, gero elkarrizketatu eka ba horretan, alor horretan, elkarrezketatu hartzen dituzte ikasleak beraien etxetan, anekdotak ditugu mota guztietakok, baina beraien etxetan, e, egin dituzte galderak, ba, beste norbatiek egingo goz, e, o, kasetari batek egin goz dituzkenak, eta benetan, izaten da, esperientzia oso polike eak esan da, apuro handik pasatzen dituzte, mm. baina eak, e, enik ez izatzen inungo itzordurik eta ezer, e, ordundena da, enik, enik dauket, ikuspegi nahiko globala zer da, aprendizaiak ez da, Eus alorra bakarrik landu behardana hori da alor txiki bat baino ikusten dutezin beharritxigula beste zenbait tan. asko gusta enzai baita, beaiek sineste hori beraiek lan egitea beraien izena identitate digital hori garatzen joateko hori ere oso intezgarria iuditzen zait. Eta gero besteatetik e, beste idea bat e, gustatzen zaidana da lau paretetatik irtettzea ez beti gelako lanak eta notarako eta horrelako gauzetako Euskera, eta bueno, ikasten dutena ere ikastolako gauza eta bizitzarako Hori da, bizitzarako baliedienak e, askotan, e, eak ez dira jabetzen eh? baina nik uste gero, gero konturatuko direla eta adidez lanak egitean idaztean artikuluak edo iritzi artikuluak, idaztea ez da gauza bera niri entregatzea eta niko era aiei eta atxea hemen falta zaizu edo ez, ez ez, ez egin behar duzut zerbait jera kargarria, ba, egunero, egunero, gen den mordo bat hartzen delako ja. eta ordun gustatzen zaite alde horretatik ba en ere astiazu argitaratu edo faltada edo igualen ez iristen edo zerbait faltada eta ordun beraiena atzanda pasa egin den bargazkin ba faltadaelako e, zerbait eta ora pizka tarduratuta egite ni oso harronago egiten duten lan ez segi esateko eta horrek esfortzu handi eskatzen du bai eskatzen dio ikaslari eta bai irakasleari za asko ez errisagoa da azterketa bat jartzea evaluazio amaieran eta hori baloratzea, baina eztestutuste ez hori denek bidea. E, zure papera, bueno, interes berezia okat zure papera, e, zure ikasleekin. Hau da, nola ikasle batzuek, hartze zaituzte ez zetxai moduan, ez, guk e, irekaslea hartzen genuen bezela bueno, batzuek, bai, noski, tenetarik bai, dago, baina, baina nik ikusiduan agatik, horietako batzuk edo askok, nola baita integratzea zaituztu, Osa, berezare sozialetan, bere ailekin harreman eh, zuzen bat eh, zartzen zuzaretik ere, eta hori, nola, nola egitea lortzen da? Ez, eh, entzuten ari diren irakasle egin, bagomentu bat zuen. Bai, eh, eh, zori igual geiegi esatea da, ni aiz sartzen ari beste esatea. Da, eh, Baia, oh, bai ba, <laughs> <laughs> egia da... Bai, hagu eh, bai. Bai, egia da, nituentinen aiz geiegi eh, ibiltzen, baino baiak eh, jartzen edo eskatzen didatela balaguna izateko tuentin edo horrelako kontuak eta gero ba Twitter bidez, zeak eh, ere jarraitzen dituzte nik esaten ditu Nik ere bueno, bi kontu ditut, ez dauke txo landuta hiezateko, ez zitelako denbora gaiegi ematen denetara iristeko, baina gustatzen zaitu hain beraiek eh ean artikulua, adibidez, e, e, Euskal eh argitaratzen dugunean, ba beraiek beraien artikulua retweetatzea beraien Twitterrean. Horrelako kontuak, ez? Eta gero nik uste dut eh beraiek badakite ondo beti ezin dira harremana ondo, ondo eraman aurrera eta jende guztia ez berdina eta bati gustatzen zaiona beste besteari etzaile gustatuko baina bueno nikusten dut esfortzuek ere baloratzen dituztela eta gauzak be, beste modu batera egin horrek eta gero gertatu zaite orain bueltan unibertsitatean daudenak valoratze askotze geroei gehiago baigual igual e, unibertsitatean ere erabili dituztelako gure materialak erabili dituztelako eak egindako materialak eta eta ordun, ba, hori da justu nik esaten dutena da e, ba, identitate hori garatzen joateaka pixkanaka, piskanaka ohitura hokie ezartzea sarean ibiltzea ze beraiei tokatu zaien e, ba, de, denboran ez dau da bai alabai eta ordun etekina ateratzea horri ez mm. ba jakitean eta kontu piska ba, ba, ardu, arduraz korotak. eta arduraz modele. jabe hori da mm -hmm. ardura zibiltea eta gero kontientekik Eta orain unibertsitatean irakaslei irakasten. Ez? Bai, Zai bai. Zer diferentzia horkitzen dituzu. Bai. Eh? <laughs> bueno, ni asko gilitan hau, asin itzenetik irakasle informazioan. Gilitan hmm. Euskal Herri oso, bai ba, itzaldiak eta ikastetxetan eta horrelako kontuetan. Orain desberdinada, ja, e, unibertsitateko e, irakasleak direlako, asko doktora dutza egiten ari dinak, bide horretan, eta niretzat hori, e, zora garria da, asko guztatentzait. Asko guztatentzait, ze, alhor hori, Eh, asko asko dakiten pertsonei bere beraien alorrean, eh, oso estimatua da, Eta esan dezaket beraien jarreragatik asko estimatzen dute ze ikusten dute beste aukera bat sakontzeko beraien lan horretan ez ematen du aukera gehiago zabaltzen zaizkiela baikatek menperatuta edo Informazioa jasotzeko informazio ba, zabaltzeko nik, sarea e, sortzeko ba, ez interes ba, berdineko lasan arte Hori da. Nik e, master batean ematen dut besteak beste e, berrikuntza masterrean eta e, nire gaiaren izena bueno luzeagoa da baina berrikuntza baliabide didaktik Etan Eta batez ere, e, fokatzen dut gaia ba, informazioaren kudeaketa, eta informazioaren zabalketa eta gero ba, pixka bat alde horretatik ez, bai filosofikoki eta bai tresna aldetik. Mhm eta pentsatzen dut horreren mundu horretan geldirik ezela gongo eta horrea behira baukazu zerbait e, proiektu berri bueno. <laughs> mila kontu ditut ez aurten oso izanda online ikastaro bat garatu dugu inakilarria lankideak eta biok eta eukideet gaina horre e, bat izanda ze Berlinen onartu zuten bagu jutea online eduka Berlinera mundu maiako naziarteko ba, oso kongresun garrantzitsua etan aurkeztu genuen gure ikastaro Hukupazktu. Eta bueno, orain nago, ba ikastetxe ikusi duten zein importantea da blended learningen garrantzia ez bakarrik online baizik aurrez aurre, baina baita nahastuta onlinearekin, ba, ikastaro hau emate emango dut orain bigarren lauhileko honetan, ba toki ezberdinetan orrela eskatu digutelako. Ta bueno, hori e, alde batetik. Eta gero ja hor die profesionalak blended, bezala, orai, bai, blended learning, online learning eta horrelako kontuak. hori e, eska gustatzen zait. Baina horretaz aparte gero nire proiektutxoak ditut eta horiek biziki eta bereziki estimatzen ditut ez? Eta horietako bat izango da gorkak eta biok egin. Gorkak? Azalduko dugu? Ez ez ez ez ez ez protagonista. Ba nahi dugu egin horrelako online itzalditze batzuk, webinars edo deitzentzaien holako historiotxo bat, eh gorka jarriko du teknologiaren alderdia eta ni jarriko dut hitza Eta, eta bueno, e, gure hautatzen ditugun gaietan, ba, pixka bat izango da formazioa, doainekoa, nahi duenaren zat, galderak egiteko aukera emango dugu gu, orduer ditxo, orduer ditxo saioak izango dira, eta pixka bat izango da, bai personal learning environment, edo e, ikasketa ingurune pertsonalizatuen inguruan, e, irakasle edo, edo noren e, pixka garapen pertsonala alderdi horretak ikateak baliatu, E, e, erramintak ere ikusiko ditugu zertarako balio duten mm -hmm. pedagogikoki nola erabildat jezken bueno, horrela serie txiki batean ikusiko dugu nenengo proba egingo dugu eta nola oh, no, no. nola dueniko adan ba. Entera, enteratuko ea gombidatuta eongo zeate baile, baile. gure saioetara ondo irutzen bazaizue eten txiki bat emango diegu maiteri eta <laughs> aingura egodunak anarinen aingura egodunak Ezt eh, hasiko gea Erori ban naizen egorant zerori naiz No lauraz alartzen arra dela comstandio owel carry ogni esikashi Bueno, bueno, bueno, eta bengo agatik, eta gure mai berria estreñatu, zemen, deibaj aso dugu. Eh, Telefonaren beste aldean, Iturri, Mikel, orzade? leon jauna. Arratxaleon, Euskal Herria eta Zortigarren provincia. Ondo, onda, eta ze, galeraren bat, proposanen bat, maiterentzako? Maite, ezke es que nik ez ez apenas ezagutzen maite Maite, oin ezagutzen Bona, oes, urzienzuten maite Batez ere, nik, bueno, ezagutzen zeiten duen Edo, iazze, ze gauzan, nik, bueno Azkarrago bukatuko genuke galdetuz Iazzer ez duen egiten Bai, ba, ba. ba bai, bai, bai Badakibu denok, eta badakibu oso ondo ezaguten dezula Zer esango zenioke nioke maiteri? Ba, esango nioke La saitzeko piskat Vale, oso omendio Amatsu Omendioa, <gülüyor> eh, iturri, oso Amatsu gomendioa baina bai, denoak egugu pizka bat lasaitu hartuela, geintzat ezagutzen dugunok, eh, aprotxatu hartu uinak, hemendik oso metro nabadoka, zukez, bai ani bai. Bai, bai, bai, naisu mustia, maite. oficial era bat eta ia da. Bueno, ba. eh y Turri eskerrik asko ditzagatik, batean gehiago hango gara, bakiru hartu zaitugula hemen eh inestremis maña eskerrik asko, vale. No, vale, va, ba. eskermile, ahorri Turri. eratxo honen ondore en, segituko dugu elkarrizketarekin bueno, <risa> eze ilusia inditen deitzeak, bai esateko urrengotarako ikosiko dugu betu ere deiak eta sartzen zen <risa> pixka dut izan da baina eta erabat improvisatua <risa> ondo ondo bai, ez, pixka dut eskuntza munduaz eta aritu gea baina zu ere, azkenean interneten ibiltzen zean ez, ba, interneteko euskal komunitateko uhum. kidezea, eta Oi, zen eh orokorrean edo blogetan ere, ba, aspalditik zabiltzanez, gaur egun nola ikusten dazun Euskal Euskal blogintza zen e, aipatu zupie edo doiru aldez identitatea. Eta guk askotan esaten dugu eta ni naiz gutxien komplitzebuneetakoa baino eh blogerak daukan garantzia edo edo zein pertsonaren identitate digitalerako, ez? Bai, bai ni gustudet eh bloga ni oso eh, blogari pertsonal oso berantiarra nahiz, eh, giesateko, ordu ena izinorrezer esateko iaia. Ia. Baina bai iruitzen zait, eta nik bai animatuko nik juzke, e, ba, dibi, ezaztelen nontan bat ematen komunikazioko, ehatxeun, komunikazioko ikaslei, eta horri buruzitzein nien, eta badakit batzuek ja, e, etorri zizeizkidan atzetik, eta oso animatuta, ba, ba oso garbikus izutelako, eta horrela, eta neri bai iruitzen zait, oso importantea, eukitzaz Zure txokoa. deitu bloga, deitu ez dakizaren. Alare, pentsatzen dut bloga dala e, tresnariko e, egokiena, plazaratzeko gogoa daukezunean. Ez daukezunean gogorik ez egiteko. E, edo zerre, gauza ona, gauza txarrak, e, triste zaudenean, pozik zaudenean, bloga zure aliatua izan izan niteke. Eta gero, inungo Inungo bestelako ezer gabe, e, hau da, pixka bat, ba, barren noiek ustutzeko, ustutzeko beharra baldin badago, eta ez badago, ba, agian izan niteke profesionalagoa, agian izan niteke eskaparate doerakuz lehio bat zure lanak ezagutera emateko. Orduan, edo zen nera ontzat joko nuke baino, bai, e, iruitzen zaite identitate digitalo bueltan, bainter ezgarria dela. Besteak beste bloga eh? gero Twitterrekin edo horrelako beste e, tresnaren batekin, ba, lotuta, ba, are ba, ba, gauza bakoitzak jartzen dio bere puntua, ezta? Ba, e, edo lortzako, edo, lortzako, mm. bat ez, balpeno, ezko bisibilitatea erlazionatzeko, batez ere Twitternei oso interesgarri irutzen zait ni, e, ia... E, lortzen dudan informazio interesgarriaren euneko laro gehieta marra, laro gehieta mabosta, momentu hontan esan niteke Twitter bidez jasotzen dudala jarraitzen ditut pertsonak niri interesgarriak benetan irutzen zaizkianak nire lanerako lana egiten dutenak niretzako nik beste batu egingo dudan bezala filtro moduan, e, ba, ja. filtro moduan. Eta, eta, eta hori batetik eta gero bestetik, ba, bueno, ba, gugean kuaddrilatso horrekin ba, eguneroko gauzatxoak ere mm. komentatzeko edo eguneko hitza edo bestea, edo besterik gabe programa bat ikusten ari garenean gauean ja alburJta zadenean par batzuk egiteko gauza askotarako balio dute. Mm. Horrelako. Bueno, bueno, bueno, izugarria da maite egiten duena nana, baina eskaera berezi bat dugu eta ona hemen, entzunau, eta gero, bueno, ba, zuek bota, nahi ez zunau. eta galdetuko dios oso burua dize ostia gati jartzen du hor kakao bueno, bueno, hor, ba, bueno, sarean badabil galdera bat e, goñikiak zer dira goñikiak maite goñi, ez zera eskapatuko eta esan digute esan gabe zer diren goñikiak goñikiak ez dakit zer diren Eze, nik ez detas matu hori baino badaula norbait oso interesatu eta goñikietan eta gure laguna jose da eta beti, ba, e mito hori zabaltzen ari da, ez da? Zerean zehar da, ba, toki askotan egoten naizenez, ba, ia franko bezala, edo beha jotendan edo norba bidaltzen daltzen duen, ba. frankok bere frankikiak zintxue, eta frankikiak, nik... Frankikiak, eh, izenak askorako eman dezake? Jo, jalo eh, creo, ez dete zerresan bazpare, eta nik ba, goñikiak juteko tokiaz berdinetara eta horrekin lotuta bat katson deo guztia, nahi dezen guztia. Eta, eta ze goñiki etorri da gaurona? Gaur goñiki originala, zuentzako esintzan beste inorretorrin oski. <laughs> Gaur goñiki eibilida, orduizian klaseke maten, gero junda eskoria zara, gero junda rasatera, gero torri da hueltan, eta horrela, eibilida. Gaur eta orain agendarekin hasiko gara bizkat. Badakigu 2023 eh, aztetara greba orokorra daukagula eta ez dakit dakizuen baino barago posta zerrenda bat greba bildua list.jakelarre.net el eta bertara deia egin dute asamblea bat antolatzeko. Go taldearen asamblea izango da martxoaren 11ean 8 eta bertan erabakiko dira ba, greba orokorrean antolatu beharreko gauzak zetik ze eta erabili beharko degun eta bar, eta bar beraz animatzen bat zeate badak izute igandean, eh, sortzitati behazitara eh, badago helbide bat dela CryptoCat eh, Crypto.cat bai hor Crypto.cat bueno, ez... ba, dugunean greba horokorra izeneko kanalean hor eh, eh, egongo da sanblada eta gero hortik ba Ateratzen diren ideiak, eta bar, ba, beste momentu batean jorratu galko ditugu. Ose, horri daziko, erabakiko da, gerrile informatibo horrek e, egingo duena. Eta informazio gehiago nahi badezute, postazerrendara geitu, daukazute tinyurl.com barra greba postazerrenda, elbidean. Eta bueno, gaur badakigu martxoak zortzi egun berezia dela, bat ere emakume langile entzat, bueno, krisi garaian langilez direnak edo langile izan eduten entzat ere, eta bueno, orokorrean emakume guztientzat zat, e, bueno, e, badakigu deitua daudela ek, ekimenak eta manifestazioak... E, Herri guztietan gure heen gertuko hiri honetan e, zazpiterdietan orain txe bertan hasi ekitaldia e, eta beraz baddakizue ba, bueno, e, egun hauek gehiek gustatzen ez daizkigun arren, esan eguna, horako egun bat bakarrik izatea hori e, oroitzeko edo azkenan papeleta betetzeko eguna hala ere e, oso egun seinalatua da ba guretzat martxoak 8 ba maiatzaren leena bezala egun seinalatua direnez hemen e, oroi bueno, rekordatorio hau eta ekitaldietara batzeko deia bai bueno eta Maite zure emakume langilea zenez pentsatze dutorkizunean ere proiektu askokien aurrea jarrituko duzula eta segururik ukiko dugu aukera berriro tausan zurekin hitz egitekoa zen azkenean gustatzen zaigu hemen ere proiektuak, jendea dauzkan mm -hmm. proiektuak eta saltzea tortzea eta ba, aukera bat izango da niretzat etortzea, ba. konbidatzen osuenean. Ba, lasai gomidatuko eh, eta <laughs> e, eta jarraituz sarekin e, eta jarraitu ze bi har ere daukazula ba beste saren e, inguruko saio bat edo Berria bai, telebistan eh? Bai, bai, urtzi urkitu dukeo e, bueno, dan eta arit Rodríguez ekin batera, irurok egongo gara bia regoizeko Amaikak eta laur den... Amai, amaika, amaika, terdieta, amaika, terdieta, amaik, amaika terdietan. Amaika terdietan, obetu zan da. Eta sare sozialen inguruan arituko gara. Baina, no, sola zean. Eta hori ere gai, ba, desienten interesgarria da. Ez dakit zertarako emango duen edo ez, baina, bueno, arare jungo gara, gombidatu gai Eta ere, aprobetsatuz, ba, erabiliko dugun etiketa, buruzari naiz, ustenet, berria be, sareak izango dela. Baina hori da. Eta baderu ere, internetenko telebista saioak eta irratia bezala, orokortzen hasi dila, ez? Bai. Eta postekoa iratzen zaitu. Bai, bai, niri e, internetek duen indarraoix eda pertsona bakar batek egindatzake proiektu bat aurrera eraman e, dirulaguntzari gabe, borondatearekin, entusiasmoarekin eta... Hori egin badezake pertsona bakar batek, imaginatu bik imaginatu kiruk, ja. imaginatu lauron artean zer egin dezake egun. Bai, antolatuta sarean, eta ba hori irla txiki hoiek ba batzen joatearena oso Horrela izan barko luke, ez da hozteik. Bai, Zineztu hartu, ideiak eta bai, pasioa mauzkago bai, gauza asko. Baik, gauza asko egin, asko egin daitezke. Da. Eta gaur egun teknologiak albidetzen du hori. batean ez zinezko izango litzateke pentsatzea, ba, batean egotea orain gauden bezala, edo nik nire podcastak egitea mm. ba, nahi dudanean, ez da, ez da, da gu, mugarik, nik kasle izaten dira bezala, da. ez dago gu mugarik, mugak guk ezartzen ditugu. Eta guk, eta osa hortan zinisten hortan dugu. Mm -hmm. Ba eskerrik asko Maite, gaur etortzegatik. Benetan, bueno, zurekin hitz egita beti da, bueno, asko ikasten da eta <risa> gehiagotan egongo zaia. Ez dakit, gure laguna ezroa gehiago daukaten esateko, gorka honai Gorgos nekoa es? Maiba, gugu rona, gron botilla alcha, hemendik beti gohaz pintxopote eramatu naiduena badaki nora, no hago esker maiteri eskermila milioi eta muxu pilla bateman. Ese ese, suen pintxopote bat. Oria, oria. Bueno, roneko, roneko vale. copa calcha, pero vale. artu eta biratanerarekin beti bezala ahurtuko gara. Mila asker benetan, gomidatza eta sorterik onena ingo dituzen gauza guztietan. Zuek ere etxate, nahi esan diazue, baina ere etxate geldik egotekoak, eh? Ez da momentua da, gaina geldik <laughs> Hori da. Haizeak landatzen dituenak Ekaitzak hasotzen ditu Haizeak dituenak Ekaitzak hasotzen ditu Pitaia Ondoren Kainoiak prestatuz Herriari Eman dioguzua Eta audena Zure begiak Ikusinitu elako Zehutu batuz Eta audena Zure Segundo matez Eta ordena Sobre begiak Ikusinituen lakon